Ősz utó. Mindig azt hittem, hogy az ősz a közeli rengetekből kúszik elő, pompáját égiszelek hozzák, s hogy a fa levelek, mint halott pillangók, a gyökerek mesztelenségét takarják. Láttam, hogy minden elmúlik, Ám a késő őszi hideg fuvallat örökre bennem marad, akár egy ki nem mondott, féltve őrzött gondolat.